Ba, încă de data asta, zâna o la cu boală și cu toate ticăloșile omenești, dacă nu se o duce mai repede la curtea împăratului. Eh, atunci, flăcăușul și în dinți și se hotărâ să-și caute de drum. Stăpâne, zise el, pe mine mă bate gândul să mă duc în lume să-mi caut norocul. Destul amargățit.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 Împăratul aștepta cu mare nerăbdare în fiecare dimineață să-i aducă careva vreo veste, numai că dimineața nu se mai găsea nici un fecior care pândise toată nata, nici de urmă măcar nu li se mai da. Unsprezece flăcăi o pățiseră așa. Ceilalți care mai rămăseseră prin împărăție au început să se codi și parcă nu le prea mai ardea de însurătoare. <laughs> și așa unul câte un se cărare cu toții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 nici nu se ridica ochii din pământ, dar când da bucheţelul fetei celei mici, se înroşea ca un bujor și inima asta se sară din pieptă. Fata cea mică băgă de seamă, dacă e că mă rog, așa e el, la obraz. Băiatului...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 nu fie așa, bănuitoare, soro, cine să ajungă aici or să se ia după noi? Nici mai măiasă nu poate răzbi până unde suntem noi acum. Ia vezi mai bine dacă nu s-a apucat rochea ta de vreun mărăcine și cum ești tu fricoasă, ți s a fi părut că te-a călcat cineva pe roche. Iată cu mersere mai departe, Da, și băiatul după ele.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 Cam așa, măria cum ai făcut, cum ai făcut de-ai venit după noi de niciuna dintre surori nu te-a văzut? Pe furiș, măria ta, n-au o pungă de bani, dar să nu scoți nicio o vorbă despre petrecerea noastră de noapte. Eu nu-mi vâns tăcerea, măria dacă voi auzi că ai crâcni ceva, voi pune să-ți taie capul.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 După ce intrară în casă fetele, domnița cea mică le spuse că argatul de la grădinărie știa tot ce fac ele noaptea. Atunci se adunară la sfat și plănuiră să-l facă și pe dânsul să-și inima și simțirile așa cum făcuseră și cu ceilalți tineri.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 ca și cum nici n-ar fi fost. Lo argatul pe fata cea mică a împăratului cu mare iubire și se însoțire și ceilalți fi de domni salvați de la vraje cu fetele mai mari ale împăratului și a bucurie fu acolo cât la 12 nunți împărătești. Și încricai pe oșa. Și spusei povestea așa.